Till hej och välkomna till Fylletank-podcast! <laughs> det här är avsnitt fem på säsong två. Jag heter Anton Eriksson, mina assistenter heter Karl och Larsson. Hej, hej! Karl. Hej, Alex här! Ja, ah, gött! <laughs> Förlåt, det förstörde jag ah, det. Ja, det är lugnt. Det blev fint ändå. hoppar in. Mm. Allt mm. bra med, bara. Ja! Gör den eviga frågan. Var ni ja. gjort i veckan? Vi har, jag har du... lyckats hålla oss ifrån den frågan ja. Vad va, va har du gjort i veckan Anton? Jag och Karl har ju varit med varandra hela veckan Nej jag har ju inte, jag har ju inte gjort någonting Ingenting alls? Något har du Jag har kollat på lite film och sånt Bajsa Det har ja. jag gjort har... ja. Det är bra att vi inleder så här ja, Håller högklass redan en ja. minut in ja. mm. någon, ja. så, <laughs> någon som vill ta något förstämne eller? Ska vi dra oss direkt in på agendan? det um, är hmm. <laughs> ja, Ni vet sådana alltså. här tävlingar där man kan vinna sin egen viktig choklad. Ja. Ja, det är helt roligt. Jo, lite Var kan man göra det? Nej, jag vet inte. Nej. I allmänhet såna saker. Det är, ju, det är lite kul att man blir desto fetare man är desto mer vinner man ju. Ja. Och desto fetare blir man still. Precis, men det är också självklart. Ja. Eftersom att eh, äma tjock behöver man ju, med choklad. Jag tänker, så här, jag tänker så här. Det är på de typ synsamreklamerna, vet det? När man får rabatt i sin ålder. Jo. Mm, ja, om man, kommer in om man och är 101 man... Får man, man är... 1 procent av kostnaden tillbaka då? Jag tänker också för man Får man bilderna gratis och pengar tillbaka? Ja. Det känns som att de har någon slags klausul där i sitt lilla... Ja, att det är typ max 80% rabatt eller någonting. <laughs> Kanske. Eller i alla fall inte att man får pengar tillbaka. <laughs> det Nej. hade ju varit jättekul. Men man får gratis kan ju inte vara heller. Ja, alltså... här. här får du. Nej, det är, men, det är, jag är, men det är ändå en, en bra reklam Så de, de kanske känner att de eh, Tjänar så pass mycket på den då. Mm. Ja, så att de få som kommer in Och är hundra år gamla, det kan ju inte vara jättemånga Som... Nej, härde. nej. Vanligt. de kan förmodligen inte ens gå dit, De borde liksom. gå ihop liksom Hundra year old mob går in och köra och så Just jag, det är Så fan. Så fan. finns inte en, ett jävla par glasögon kvar där så. Nej, precis Så säljer de dem sen <laughs> de Vanliga priserna <laughs> De startade en egen är bara gamla, det är farliga eh, fan, ska, vi, ska, vi, ska vi gå in på lite rolig. direkt? Ja, eller? ska vi ta den Ska du börja? Ja. Det var ju dig det, det hände den första grejen för Ja, när var det, det? Vi var på backstage rockbar mm -hmm. I onsdag. va? tror jag. Trådhett, Så gick vi ner och skulle ta <laughs> en öl tror jag va? <laughs> ja Och så kommer det fram en jättekonstig tjej Efter att vi du pratat i typ fem minuter vi rörde runt en jättekonstig jätte brud som var, Jag sätter mig här. Ira runt alltså. Ja, Aha, hon var ja. helt väck. Och så ja. liksom... Mot våran vilja, visade satt och kollade jättekonstigt på henne när hon satte sig vid vårt bord. Och då var det liksom... Hon sa, kan jag sitta här? Och så satt hon sig ner. Vi pratade inte ens med henne. Nej, man försökte prata med varandra. Så jätte Konversationen är nu Inget innehåll så. i konversationen alls. Utan bara fortsätta prata. Bara säga ord. Mm. Så att hon inte skulle kunna flika in med någonting. Men så ja, till slut då så satt jag och pratade. Och så såg man att hon ville, ha, ville ta min öl. Och bara vänta på att fråga. Eller att jag skulle sluta prata. Så hon kunde fråga. Får jag ta en klunk? Mm. Och då. Ursäkta, får jag ta en klunk? Ja, drick. Och så fortsatte, fortsatte jag att prata. För jag vill liksom inte... Vi, Vad konstigt det här är. Dra in henne i våran konversation så jag hade Och så fick jag ju reda på sen Att hon har HIV Nej, att hela var en del crackluder ja. Så alltså vakten kom ja, Som drog ut henne Så jag drack ju inte mycket mer på den ölen sen <laughs> Det var halva ölen kvar ja, jag, jag, jag, jag, tyck, oh, jag, jag tyckte det var roligt för hon sa Kan jag ta en klunk? Jag, jag, jag ska inte ta mycket Och du hade ju ändå kanske lite under halsen ja, ja Och när hon hade druckit så var det typ det är ganska långt ner, ner till då. etiketten typ. Ja, oh, det är duktigt. Oh, jävla äcklig brud alltså. Åh, oh, är jättekonstigt. Men det var inte samma skäl. På torsdagen här, så stod jag i baren och skulle beställa en öl. Och så står det två jävla nördar bredvid mig. inte Det är två stycken nobody's. Jag ser aldrig sätta dem uh. Och så står de där och ska beställa tjottar. Och de beställer kanske ja, två fishar. Men ska de ha? Och så ska de, för man följer fem tjottar på en mm. Ja. Mm. Och så ska de ha typ en vinter som de delar på. Eller fanns mest Och så ska de ha en peach peachtree. Två stycken, ska eh, Och då säger den ena killen. Eh, men vad, smak, vad, smak, vad är peach för någonting då? Och då säger den andra killen och kollar dumt på honom och säger. Men aprikos förmodligen, säger han. Det är ju inte alls aprikos, man, va, va, Varför skulle det förmodligen vara aprikos? Det är han ju inte så, aprikos. Han var så säker på det också. Ja. Men aprikos förmodligen, <laughs> Och oh, nej, alltså. inser ditt fel. Hur vad nu. arg du blev när du, när du hörde det här? Jag jag börjar skratta högt jag. jag tänkte det är alltså, alltså det är päschiga liksom. Tänkte, det är sånt man kommer på i efterhand man ska ju säga till folk när det är så Ja fel. egentligen mm. Men det är samma man ska man ångrar man, alltså man ångrar ju sig alltid efteråt när man inte mm, har sagt till någon exakt. vad det än handlar om. Ja, faktiskt. Så jag, jag, man liksom tänker att nästa gång det händer något, då ska jag bara göra det. Eller bara gå fram och säga till att du fann dum i huvudet. Sätt dig ner om käften <laughs> Precis. och käften. För att man kanske kan få en smäll, men det är värt det. det, är värt det. Ja, rätt ska man rätt. Det är ju stenhårt att bara, Men du, nu, är du, nu är du jobbig. Kan inte du bara sitta ner och inte vara äcklig på det här tåget eller fan man är någonstans? Jag tänkte, Sätt ner och stå i kö. Gör som folk, fan. Ja, min bror var inne på, min farsa fyllde då förra veckan. Så då mm. så var jag, där, min bror, och han bor i Göteborg egentligen. Så skulle han hit och skulle han fira honom nu den här, här helgen. Mm. Så var vi ute på att servera förut. Och så hittade han hitta en ljusstake av någon slag typ. Mm. Och då så, hon så stod, för det första så ställde vi oss i kö ja. Och sen så började hon ropa nummer Nummer 59 Och vi bara, ska man ta lappar liksom Fattar inte vi vi tog vi en lapp där Fick stå i kö, länge För då bytte de kassörskap precis när vi tog en lapp Och hon var den segaste jävla kassörskap jag varit med om Hon bara gick bort så Jag bara, jag skulle lämna tillbaka den här Eller någonting, eller jag hade kvitto på den här Så jag vill ha den istället mm. Så gick hon iväg, hämta ni, var den här du menar? Nej Oh. Gick hon tillbaka igen, lämnar tillbaka den, hämtar ny Var det den här du menar? Nej. Nej, det var det inte och så gick hon tillbaka och hämtar den en tredje gången. Oh. Var det den här du menar? Ja, det var det Kunde inte han bara följt med Första gången, ja Och bara visa att mm. det är den jag vill ha, egentligen Istället, jag vill byta ja. ut den till den Istället för att hon ska gå tillbaka tre, fyra gånger eh, Och sen så skulle hon slå in presenten också Okej okay. ja. Det var inte snabbast världen på heller var det, var det en, jag känner att det här är antingen en jättegammal tant som gärna pratar med kunderna eller så var det en 17-åring som praktiserar där. Du hade rätt på det första, alltså. Ja, det är och, antingen eller det. Och då tänkte jag så här, att det hårdaste man kan säga till någon på ett jobb när de är sega, och så, det är att säga, är du ny här? Ja, ja, ja. Och, och när de inte är nya där, och man blir, man blir så jävla nya tagen, men jag bara, ba, nej det gör inte, och så bara, okej. Okay. Och så kollar ja, han då, bara då, då, vet jag, då är du bara <laughs> dålig på det du gör. Exakt, typ bara kass. Och så äckar det också. Arslånga jävla naglar. <laughs> ah, de. men det, det är jag, hur, servera hur? är ju en sån butik. Ja, ja, men hur effektivt är det? funderar jag på. Ja, eller hur? När man ska man kan... ha långa naglar, vad fan säger du? Ja, alltså naglarna ja, men servera, det är ju så här, det, kanske fyra det cm långa också. Det är ju mycket tanter som jobba, jobbar där. Ganska propra tanter. Mm. Det är ju inte direkt unga killar med tatueringar som jobbar på servera. Sådana som du. Ja, precis. Nej, det är det inte. Jag har du rätt i. Nej, och då tänker man att... Men du hade ju slått sönder saker där, eller? Jag kan Nej, inte du, men jag hade du, inte slått. Jag hade välts sönder saker. Jag tycker i allmänhet att långa naglar är jävligt äckligt. Ja. Vad tycker du, Anton? Ja, långa naglar. Man kan ju ha lite naglar. Speciellt som, som om det tjej. är såna plastnaglar som är as också. Mm. Ja, det är konstigt. Här. Ja, det är äckligt. Fortsätt. Du sa någonting. Ja, jag vet inte. <laughs> ja. Jag pratade ju bara om att Larsson skulle antagligen sopa upp saker. Nej, det pratar jag inte om, men jag skulle komma dit. Ja. Om han välter nya saker. Han har ju Asperger, som vi har pratat om tidigare. Ja, men låter ju fan inte ligga i butiken om man jobbar där. Oh, jag och jag krossar en vas här låter det ligga. Nej, men jag, jag vet men inte vart jag skulle komma, det? men jag skulle <laughs> ha någon slags poäng. Men du skedde. Långsökt. Han. Ja, okej. Okay. Ja, ska vi fortsätta med. Men jag tänkte, i och med back -back -back det här att hon var äcklig, ja, så, ja. så tänkte jag, och att hon var fet också. Och då kan vi gå in vidare ah. min övergång här. Och då kan vi spinna vidare på 90 procent av de som var på BS i fredags. Fredags, ja. Mm. Manned Så harpoons. mycket tjockisar <laughs> Tjockisar är bra. Bara tjockisar och nördar Och ni som har varit lite aktiva på Twitter Har ju hängt med i min och Larssons aggression Mot de här feta männen. Ja, det var inte många glada miner från oss där Nej men fan man tappar ju matlusten alltså. Ja man tänkte, jag tänkte så här jag kommer aldrig någon som är rätt. Alltså ni, när ni är fulla på Twitter det är ju så ja. Det <laughs> dummaste väl, ni gjorde var Vi är väl jätte PK. Ah, shit. Nej alltså jag, jag menar inte PK, det får ni säga vad fan ni vill, men jag menar att ni är dumma. <laughs> Till exempel, <laughs> det, du det här, exempel Den här jag var ju inte full, men det var ju sist när du skulle tweetrapa Karl Och du gjorde det från vårt fylletankkonto. Det var inte så jävla smart faktiskt. Det gick inte jag på. Jag missade det också. Eller. Jag såg inte det för dag Eller när jag skrev någonting om att jag satt hemma ensam. Och ni svarade mig. Till oss själva. Ja det var ju bara. Det var ju en rolig grej. Fylletank. Sorglig är du vad? Ja tack. Det var ju kul va. Shit, ska vi prata om uh, prylbög-ordet? Ja, mm, den som har mest sakunderna dör vinner. Ja, det är mm. vet alla. Vi ser min far hela tiden. Alla killar vet det i alla fall. Tjejer mm. verkligen inte vet det. Nej. Nej, de ska ju alltid slänga allt gammalt. Ja, eller hur? Vad grejer med det? Eller, eller ge bort massa kläder. Vem fan gör det? Slänger eller kläderna? What? Ja, jag vet, det vet jag inte. Men alltså. Så när kom... jag städade mitt uh, pojkrum mm. på många år sedan. <laughs> Det var jättestökigt bara. Jag, jag hade ju massa eller onödig skit liksom. Ja. Så Pokemon korten hade ju jävla massa -kort. Nej. Jag hade det. Ja, inte det Larsen eller Jag det, tror Jo, inte. det hade jag med. Ja. Och så, så ville mamma att man ska slänga dem. Vet du. Det tar ju emot alltså. Man har ju ändå haft de här ganska många år. Man har haft en ganska bra relation till de här ena korten. Fin ja. ja. kort. Det är det jag menar, det är jobbigt att slänga saker ofta. Ja, ibland vissa saker har man ju liksom ja. sparat And andra saker bara skit. Ja, det är ju mycket saker man har som inte har ett enda så här känslomässigt värde. Det är ju bara att kasta. Mm. Speciellt om det är här grejer man har köpt på typ myrorna. Det ja, jag den, säga... ser nog bra ut i en hylla sen. Kostar fem kronor. Det, det är släng skit. Ja, så... under pilbög. Mm. Det är ju att ordet bög finns med där. Och jag ville säga, jag vill komma till att hur det inte har med det att göra. För vissa kan ju tycka att det är liksom fel att säga prylbög eftersom att det har ingenting med bög att göra. Man är inte homosexuell för att man har mycket prylar. Liksom. Nej. Men det jag vill säga är att det har ingenting med homosexualitet att göra. För jag vill jämföra det med ordet chocoholic eller shopaholic. Mm. Till exempel det är två ord som beskriver att man antingen shoppar mycket eller alltså sjukligt mm. mycket eller är besatt av choklad. Mm. Men det finns ju inget chocohol eller shopahol som man är beroende av. Nej. Du sitter ju inte hemma och äter chocohol. Nej. <laughs> Utan det, har ju, det är bara ett ord, eller ord, olika ord som har bildats från alkoholik. Ja, ja. För det att är ju bara till... för att vidare spinna, för att få det att låta mer dystert. Och samma sak gäller ju med ordet prylbög då. Det har ju ingenting med... Det har ju lika lite med alkoholism att göra som eller ja, ja. sexualitet att göra ja, som ja. som, ja, som, eh, äh, som chocka med alkohol. Ja. Ja, för, mm, ja. mm. Nu är jag med i din tankegång. Ja. Är mm. någon annan med? Karl, du med? Jag fattar. Ja, bra. Ja. <laughs> det var ganska eller hur? bra observat. Det har jag aldrig tänkt på. Men jag tänker bara, prylbög, då jag gillar ju att ha grejer. Ja. Tycker du inte det är något fel med det? Nej, men det är... ju. Men prylbög, det är ju, liksom, det är ju lite negativt laddat av någon anledning. Mm, men det, det, är kan, också... det kan man ju kasta, jävla prylbög. Det är ju, ja, det är cool det ju olika eh, nivåer att, du ja. har att ha prylar. Ja, det är ju. Ja, man kanske inte är någon sån hamster som man ser på folk på tv. Eller som min pappa är. Ja. Mm. Vill ni veta, brukar ni hälla upp mycket saft eller? Jo, ja, det är. Jag gjorde jag idag. Mm. Hur äh. gör du då när du häller upp saft? Jag hade ju en bägar. Liksom. Du hade en tillbringare då, helt mm. enkelt. Mm. Hur, vill du, hur, hur går det till då? Jag tar upp den, tar den i handtaget, ja. lutar handen lite grann så där i några grader. Nej, jag menar alltså när du, när du blandar saften. <laughs> ja, jag tar ju saft först för fan. Ja, det ja. gör du. Ja. Sen? Vatten. Sen häller du i vatten, ja. Hur gör du då? Kranen. Brukar <laughs> du skumma något, eller? <laughs> Nej, inte särskilt. Man kan ju inte ha högsta. Liksom. Man får ju ha så att det är ett, äh, lagom flödigt. Jo, att men det då blir det inte, inte heller inte blandat. Jo, på ju det blir det. Ja, det blir det. Käften det blir inte alls. <laughs> <laughs> men jag vet att morsan tarsan, de har en äh, frysam som man kan få i vatten i. Ja. Det, det är ju bra tryck där. Vet du. Då blir det inte bra. Ja, inte, att... inte ens om man tar saft i, i, i, i, i ett glas och tar glaset. Nej. För jag har sked sen, jag, jag har nämligen en revolutionerande Teknik för att blanda saft I glas eller tillbringare Och för att få det perfekt blandat Med högt tryck och det ska gå fort mm -hmm. man Utan häller, att skummar. Man häller längs kanten. Nej det gör man inte Man gör så här Idiot Man tar glaset eller tillbringaren För upp det så långt man kan med Och har kranen så långt ner I glaset och till tillbringaren Så att det nästan nuttar saften Kranen är Sen bara spolar man på fort som fan Samtidigt som man sänker glaset eller tillbringaren I takt med att saften höjs upp mm. För då blir det minimala eh, liksom fallet för vattnet Och minimalt skum Ja, det är klart Det här upptäckte jag bara för några dagar sedan Och det är helt fantastiskt Ja, jag, jag tänker på när jag tänker på det här Med att man häller i saft först Och sen vatten ja. Då tänker jag på flingor och ja. fil Mjölk, mm. ja vad gör ni? Jag tar flingor först. Gör det? Ja. Det beror på om man... För det var ett jävla chat i skolan. om Men filen står ju fel. Det gör den inte alls det. Det gör den inte alls det. Det gör den visst det. det. käften, det gör den inte det gör den alls det. det. Käften, det, gör inte Va, alls det. Vad tycker har... du Larsson? Vad är din synpunkt i det här ämnet? Ha, har man fil så har man fil först. Nej. Och sen flingor för då blanda man ner så ja, blir det lagom. Nej. Eller hur? Nej. Men har man mjölk så tar man flingorna först så att alla flingor blir jämnblöta. Ja, eller hur? man mm. Då tar man ju mjölk ja. efter. Ja, Men fil tar man inte på flingorna. Nej. nej Det blir jättekonstigt. Man gör så här. Man tar flingor först, häller upp, lägger upp dem som en litet berg. Sedan tar man filen och häller den runt omkring. Och sedan bygger man upp. För annars om man häller det så kan det liksom så här flytta sig konstigt. Det är det man inte vill göra. Man vill göra det. börja med en försiktig liten ståle, hälla runt omkring. Sedan liksom bygger man upp och sedan... Så är det fullt utav så att man inte, ne, inte ser vad flingorna längre. <laughs> då är det färdigt. Sen tar man en stor klick med äppelmos. Nej. Jo, Nej. och så lämnar man blandar det fyllt. Ja men vad fan? Äppelmos är ju gott att alltså. ha. Ja, det är det är inte det, det jag menar. Jag tycker det. att en är en yoghurt. på tips här Frosty Det är en, en, en jordgubb. <laughs> på typ det uh, är nice muffin. Det afil. är socker det. Ja ja ja. Inte avfall. jag för jag vet inte syn var liten grabb alltså. Nej jag säger inte att det är något fel på socker eller. Jag bara säger att det är det. <laughs> Klaspuffar oh, Där har vi någonting Socker doppat i socker Ja men det är nice Sen så luktar kisset oh, Klaspuffar Ja alltså, det kan du göra ändå Ja Det gör det om man dricker öl också Är alltså? Nej, ja, Nej inte ofta då För mig Nej okej okay. ja, Nej jag upplever det ibland Typ om man inte druckit vatten på några dagar Då kan det börja lukta lite konstigt men... På några dagar Så är det tork, ja. Då kan det börja lukta en... Vad har du Då har du druckit något annat istället Helt ja. enkelt Eller har du inte druckit någonting alls Jag brukar, så... jag brukar inte dricka så mycket jag dricker massor Jag dricker nästan aldrig någon jag När jag först kom till USA så kostade, då drack jag inte vattnet i kranen eftersom att det smakar klår Det ska man väl inte göra heller det va? Man kan göra det, tydligen Men, men det är ganska... Ja, man det... blir väl liksom... Om ni kan dricka inte vattnet i kranen det Men nej, alltså, men det, det funkar tydligen Men jag, jag gör inte det Eller, typ de flesta gör inte det för det smakar inte gott Nej helt Nej eh, så då... Jag tyckte när vi var i Norge och så drack jag kramvatten. Uh -huh. Det smakar ganska mycket klor där också. Det uh var -huh. inte så mycket klor i vattnet. Vet så. ni vad man kan göra då, grabbar? Nej. Man kan hälla upp det i en tillbringare. Ska man ställa in det i kylen några timmar så löser kloret ut sig så smakar det rent. Sen. You guys! Mm. Men då, då var jag ju liksom tvungen att köpa ah, vatten. Ah. <laughs> och då tänkte jag men då är det ingen idé att jag köper vatten. För det kostar ju typ fler mycket att köpa cola. Ah, ja. Så då köpte jag kola och levde på det typ jag tror jag körde eh, tre veckor utan att liksom bara dricka vatten alls överhuvudtaget. Ja, gött kola som är väldigt här vätskeutrivande också. Ja, men det Och var inte bara kola. Det kan vara juice på. eller ja, någonting. som också är dåligt väts vätskeutrivande. Men vad fan det kunde väl vara en monster? <laughs> Urinblåsan emigrerar från kroppen liksom. Herre. Ja men sen så var det Jag var tillbaka typ för eller någonting Jag bara nej, nu, jag har köpt vatten den gång. På tal om saker och ta in i kroppen Det kunde vara konstigt Men det är inte det vi ska prata om Anal beads Det är i alla fall Jag stod i köen i affären Då var det en som stod före mig i Han köpte energidryck Folköl Nice. Eh, cigaretter, nice. snus nice. och dextrosol från hela kväll. Ska jag göra det? Det kan vara lite chips och sånt också. Ja. Men det är ju jävla bra kombo bara för att bli så. <här> <här> <här> och så dextrosol och energidryck, vet du. hur fan. Det är ju jävla bra kombo det, här. det <här> att... <här> Vad händer om man liksom förtär allt det där? En Under en timme ja, ja Jag vet inte, man måste ju bli gött spida. Man lägger sig och sväva typ eller ni minns, skaka så här, de här boost. Chock. Ja, ja, ja. ja, ja. den gråa grå ser ut som en liksom, mm. gasflaska ja. mm. full med energi en lite var det vi köpte sådana gång när vi gick i gymnasiet. Mm. Uh, och så typ var det två personer <laughs> vi delar på den eller någonting. Den. men sen så köpte vi en till ändå och så delar på den också. Då blir det ju en liter. Men jag känner ju ingen skillnad. det är ju ingenting. Och, och sen så liksom kom jag på mig själv när jag står och trummar den här båda de här flaskorna i huvudet på den Och jag tänker, jag är nog lite spidare ändå alltså. Ja, det, det, det var det jag på det. Alltså. Nej, det har nog hänt någonting i alla fall. Men kan ni få så här ibland att det känns som att allting går jättefort? Fast alltså det är typ som nu. Att man sitter så här och så, man, det, man blir typ stressad. Mm. Fast det går jättefort allting. Så att om man rör handen så känns det som att man rör sig jättefort för att man gör inte det. Man verkligen anstränger sig för att man ska röra sig långsamt men det känns som att allting går jättefort. Så om man lyssnar på typ en låt eller någonting så känns det som att den går snabbare än vad den gör i vanliga fall också. Jag brukar känna att tvärtom ja. typ. Att allting går långsammare och man får bättre... Vet du. Att man får bättre liksom upp. nej Jag kan få en tvångstank nej, så här om, om att... Om att allting går långsamt Om att jag pratar långsamt utan, så alltså, det är inte, att jag, inte när jag pratar utan det är att jag tänker detta. Ja. typ om jag ska sova eller någonting. Och det är jättejobbigt. Ja. Mm. För det känns, det, är som är som att, det känns som att det känns att hjärtat pumpar fort som fan också. Ja. Och så, så ska man ja, det känns som att man är, jag vet fan. Du får kolla upp dina mediciner. Ja, förmodligen. <laughs> ja, eller snack med är... doktorn. Får kolla på det. Får kolla, på det. Får kolla på det. Ska vi Mm. Köra lite frågor. Jag tycker alltid det är kul när du säger. Så här, ska vi att du säger alltid för det låter som att vi klipper det då. Vad gör vi göra inte? <laughs> det är så vi ser alla latan efter <laughs> det. <här. laughs> ska vi köra lite frågelåda? Jag kan göra. Ja. Idag har jag meddelat ut av en special frågelåda. Frågelåda. Har du en mail uppgått eller nej? Nej. Jag antar att Anton har det. Nej, du har aldrig fått några mailer än. Nej. Alltså Ellerho. grej. Fick det av Katrine? Ja, ja, ja. Mm. Det var ett fantastiskt mejl. Mm. Shit. Hon är sjuk ut den ja, hon är Duktig som fan på mejl. Ja, hon är duktig på mejl. Hon. Ja. Hon, hon, hon vet hur hon för sig i skrift. Som fan. Till, till skillnad från typ D och Makeup. Ja, hon, eh, <skratt> hon har ju <skratt> någon... <skratt> Hon har något Fredrik Wikingssonskt över hur hon skriver. Ja. Och då blir Anton Kåth. Ja, det gillar jag. Det gillar jag. <laughs> ja, jag kan tänka mig det. Du är fan kär honom. Ska du säga... Ja, jag jag tycker du skulle säga att en... du är fan kär i henne. Det ja, <laughs> är ju kär ja, i honom. Ja. Ska du göra en sådan nyss-mail eller? Skulle Ska du kunna tänka mig en trekant med Fredrik Vikingson och vem som helst? Istället för Filip då? Som att jag skulle... Ah, skitsam. Uh, ja, absolut. Mm, mm, mm. <laughs> <Va>? <laughs> Nej Nej, inget, det var inget. Jag var det. det jag tänkte säga var att eh, ni ska ju fortfarande skicka in mejl mm. och fråga oss saker. För det, att det känns som att jag har avtagit lite grann nu det vi inte delar ut tröjor längre. <laughs> Nej, precis. Och på att tala om dem så ska vi, de, de är på gång. Mm. Vi skickar in, eh, vad heter det? Mallen. Kommer. Mallen, ja. Imorgon typ. Ja, no, natt. Och så eh, då får vi se när kom, när kommer. nästa vecka om de har kommit eller inte. Precis hur det är, hur det ligger till kan, tror, tror man får någon sån här eh, något nummer man kan gå in och kolla hur det ligger till Nej jag tror inte. Jag inte, heller. <laughs> jag tror inte jag där. Nej det fick Nej men vi kan hitta på. Ja. Ja. Um, ja. då går vi vidare till Anton. Frågelådan. Ja men vad? Sekonen, det är kattväs mail. Jo men jag tänkte att vi först tänkte jag så här för, förra gången så hade ju Stine skickat in en fråga också ja. och vi liksom bara flumma förbi den ganska fort. Ja. Okay. De, vad var de frågade Finns det något annat än Facebook och Twitter? Typ? Ja. Och vi bara nej, nej. Vad kan... var det annat än Facebook och Twitter? Nej, det vi skulle, om, vi om vi hade så. några schyssta hemsidor Att rekommendera mm. ah. Och det tänkte jag att det har vi väl säkert mm. Ja, det är fylletank.se <laughs> Ja, Vad skit i den För ni ska ladda ner från iTunes ja, precis. Ja. Eh, Men det jag tänkte var Larsson, mm. du är ju lite av en stalker Har du några schyssta stalker -hemsidor? Ja, det är klart. Ja. Det finns, det finns ju Razzit.se. Aha. Där man kan kolla folkbokföringsadresser aha. och grejer. Där, om man skriver in sin adress där så kan man se vilka mer som bor i huset. Jävligt coolt. Och så kan man se... Läskigt om man bor i villa. ja Man kan se vilka som har företag registrerat sina namn och grejer på den här gratisversionen. Man kan betala så får man se lite mer så här, årsinkomst och sådana grejer. Aha. Det är, en bra, det är ett bra tips. Det är jag, jag har inte betalat. Nej. Har du någon annan sida du tycker om? Jag vet inte. Hitta.se kartfunktion. Ja. Med 3D-vi. Ja, det, det satt jag och Karl med här, häromdagen. Ja, När vi stålkar lite. Bägge två. Ja. Men vadå med 3D-vi? Man kan kolla 3D som man kan så här, zooma ut som man, man kan gå ner längs ja. marken så kan man se husen i 3D. 3D, alltså uppbyggt 3D? Ja, ja, ja. Inte Fotografier. Fo Fotografi. Jo det är ju foto fast det är upphöjt allting Allting och sånt Det ser snyggt ut ändå ja, Det är ju, ju Google-mobilen som har åkt förbi Nej det är inte den på det det? en annan det är, det är inte det Google. Men i så fall Google Maps. Tänkte jag, Precis då tänkte Nej. jag ju säga mm -hmm. att, att I så fall så är ni ju efter För att Google Maps har ju, eller den funktionen har ju mm. Länge ja, ja. Men du är inte 3D Nej precis det var det Det är bara bilder mm, som var det, ja. ja tack så mycket <laughs> <laughs> Det här är liksom Om du tänker dig så här miniatyrmodell som alltid gör Ja. Eller inte alltid gör det. <laughs> Men du vet Av en Av en stad typ mm. Som finns mm. ett Hus mm. Så är det mm. Ja Det är 3D Vad är det Ja ja ja ja Jag, jag tror det Jag bara ja. fan. Det är inte 3D 3D som 3D-tv <laughs> Nej, man, man behöver inte ha speciella glasögon för att den. se det. Men man ser, ja. ett, man ser ett djup i husen. Trollhättan finns ju hela trollhättan i 3D. vad nice. Det är inte alla städer i Sverige som finns. Nej, ja. det är bara vi är lite större städer. Ja. Med 60 000 invånare liksom. Ja, ja. Och det. det. är alltid när man, du vet när man gör sådana här... Eh, ni kanske inte gör... Om man, om man gör test någonstans på nätet. Svara på lite frågor. Ja. Så är typ sista frågan. Bor du i en storstad? Mm. Göteborg, Stockholm, Malmö. Eller annan stad med över 50 000 invånare. Yes! Eller en mindre stad. Och då vet man att det var i är ju lite. Någonting. Ja, vi är ju inte jättesmå liksom. Nej. Vi är ju ingen liten by någonstans i gräset då. Vi är liksom. 48:e staden i Sverige eller någonting. I storleksmässigt. Vad? Mm. Sitter ju ganska mycket då. Det finns ju många städer liksom. Ja, precis. Så är det. Vad jag tänkte, <laughs> Jag tänkte faktiskt ta upp också var, Följer ni några roliga Youtube-kanaler eller? Nej, oh, nej. Ja. Jag, jag är ingen sån Youtube-kille Alltså jag, jag, jag kollar gärna Videos och sånt med. Vad så random inte. videos? Jag Digital review tycker jag är kul Att kolla mm. kameror Jag bara följer dem som du sa att Aha. jag skulle följa dem <laughs> nej, Jag inte det Det är inte riktigt min grej Jag är inte insatt i det nej. Men jag följer Rooster Teeth. är jävligt roliga snubbar Aha. Det kan du söka på Eh, Vad gör de då? De, gör, yes, okay. men de har en massa olika kanaler De har typ Achim Hunter som visar hur man får Achieve, så sånt på mm, Mycket, så mycket skott, spel så, och sen, det, så, sen så, det, så gör de inte mycket, min grej då Men de gör mycket då. kortfilmer och sånt okay. också som okay. är väldigt Det skulle nog du upptäcka mm. eh, Väldigt dyg humor, humor Karl Persson, har du någon sida som du vill rekommendera? Du är mycket inne på sådana här eh, kolla, Design och sånt Ja, det är jag Jag hittade en här om dagen som heter AA13 det är mycket sånt som ja. då heter så här konstiga saker, eller hur? aa13.fr fast, alltså. fast den är inte på franska ännu inte. Uh -huh. Men den uppdateras väldigt sällan, gör den. Mm -hmm. Så den är inte så jävla bra. Men annars ffff. Found. Ja, ja, jag tror det är 4 f, <laughs> tror jag. <laughs> ja, det är 4 f, ja. Sen finns abdu också. Ja, det abduzido.com också. Det är en bra, bra. Mm. med z där. abduzido.com -e Det är en bra sida. Det är en bra sida. Om man sida. gillar design mm. och Tutorials och sånt på typ Photoshop och Illustrator så är det jävligt bra. Som vi gillar, ja Anton. Ja, absolut. Inte mm. Larsen Han tycker eh, om... Eh, nej, jag gillar ju Photoshop men jag ja, kan ju ja. ingenting så jag sitter bara och klickar tills det blir bra. Till. Men du, Jag vet inte riktigt vad jag gör nej. men det blir snyggt i slutändan. Långbord och kanske själv. Du måste ju ha massa såna jävla coola grejer på Youtube som du följer. Ja, det är ja. följer de flesta. De flesta långbordmärkena har ju en egen Youtube-kanal. Och de lägger upp mycket promotion-videos så det är Följer de flesta, tror jag. Ja, ah, okej. Okay. Soft. Soft. Soft. Ja. Nej, men, men sen så... Mm, vet ni vem Philip DeFranco är? Nej. Nej. Det är en sån YouTube-profil. Han gör... chef Egen nyhet, typ. Käft. <skratt> Käft! <skratt> <skratt> Nej, så har han gått ihop med tre andra sådana karaktärer. Och så har de... En grej där de lägger upp nyheter. Samtidigt som det händer. I realtid, typ. Aha. Ja. Och så... Det, Fan, det är bättre än CNN alltså. Oh. Det är så jävla kul. Det heter SourceFed heter det. I alla fall. Jättekul. Som ni gillar Philip DeFranco, kolla det. Okay. Jag, jag tyckte det var lite svårt att komma på. För att jag, man är alltid inne på Facebook Hemsido. och Twitter. Ja. Men jag kom på att jag blir alltid så glad när jag hittar en skydd... ny sida. Som man inte varit inne på förut. Och så bara, yes, här kan jag spendera åtta timmar. Ja, men det händer inte så ofta. Men Nej. jag blir glad när jag hittar en så här blogg fylld med bilder på saker jag gillar. Och det är ofta sådana bloggar som är fyllda... Alltså nu, nu menar jag inte såna bloggar som Nej. ni tänker på. Utan jag, menar jag, vet inte, jag vet inte vad Lars tänkte på, men jag tänkte inte på det han tänkte på. Nej, du, Nej. jag tänker inte på det Lars tänkte på. Jag, ensam, jag, jag tänker sett. inte på bilder fulla med så här, kaffelatte och uh, shopping. Vad fan tänkte du på då? Lars som tänker snuska. Tumblr är asbra. Mycket boobs. Jag pratar med dig då, Carl. Mm. Du förstår vad jag menar. Schysta <laughs> här bilder på uh, maktatorer och... Ja, ja. och uh, här, snygga ofta här, spartanska lägenheter. ja, mm. oh, för fan. Alltså, oh, mycket kontorslokaler och ja. sånt Jag har hittat jättemycket Ja, Pornas snyggt, vet du, är... sko, snygga trägolv. Ja. Oh. älskar snygga trägolv. Oh. Såna här såna här mörka trägolv med oh. riktiga feta träplanker så oh. oh. såna som man inte kan gå på i bara vita strumpor. Äh, och så är det, det är svart också lite så i umällan så här. Ja, så. precis. Ja. Oh precis. Men jag gillar även så den svenska versionen av det mm. som, är ju, som ju är ett vad är det, typ furu, ljust trä med de svarta inlägg emellan. Det är också fint det är nice. Och så bara vita väggar. Ska vi flytta ihop eller? Ja, en fin lägenhet. Ja. Mm. Är det, det okej okay med så här stön och sånt på natterna? Ja. Eller, ja, för det, är, det är vi två som gör det Mycket, Mycket por. <laughs> du har ganska stora högtalare ja, nämligen fan. så att, mm. äh, jag Är inte så här hörlurskille. Nej, för fan. nej. Äh, bara Kör 110 på och förstärka. Det är mycket klockor och skor och, och, och sånt. Nu mm. Ni förstår vad jag menar. ja Jag mm. fattar exakt vad du menar. Ja, kameror. Gav. Cyklar, och så jag cyklar dem, skiter ja. jag i, men det är mycket sånt på såna... Ja, det är mycket Tour de France typ och sånt. Ja, men det är här hipster med bokstyre mm. mm. Nu tycker jag ju om cyklar cykla med bokstyre men jag... Hur då? Man känner sig som en jävla mongo när man cyklar på dem. Nej, Nej. man känner sig sportig. Nej, man. Man, man känner sig man som att jag är snabbast i världen när man cyklar på en sån cyklar. Ja, och det är man också. <laughs> Fy fan vad snabbt man cyklar. <laughs> men man måste ha ställ också. Så man har snygg när man cyklar såna också, tycker jag. Eller? Ställ? Ja, helt cykel. Mm. Mm. Mm. Ja. Och så sådana här små handskar. Ja. Och den där aerodynamisk hjälm. Ja, ja, ja. <laughs> high fien, high <laughs> typ. Så man bara... <laughs> <Så vi kör. laughs> ja, fi. Jag fick en sån... Jag, jag, farsan har två sådana cyklar som jag har fortfarande. Så Helvete jag, vad din farsa har grejer Ja, alltså. ja. och så fick vi bor ganska stort. Eller inte egentligen. Men vi har en källare. <laughs> prioriteringen vet du. du? Ja. <laughs> den ska stå här. Jag fick en det är sån är cykel åt, av min granne. där ja. i egentligen. Fast som är, alltså, en riktig, riktig sportcykel, fast den är från eh, typ, sent 80-90-tal. Mm -hmm. Den är perfekt. Jag ordning, den var lite för stor för mig, för jag är ju inte så lång. Nej. Och han var ganska lång. Ja. Så jag fick ordning den, Jag löpte på blocket, bara. fick två och ett halvt tusen, tror jag. Oh, nice. Nice. Ah, ah, han Har du sett så? Ah, nej, vad ja, ja, fixar det igen? Det var va. Eh, precis. Så då hade vi klarat av lite webbsidor då kanske. Ja, det är jag. Mm. Mm. Eh, jag kan inte komma på en mer så här just nu. Men det kommer upp lite. Liksom. Ja, det kommer ju komma. Men ja, så då om någon annan har bra hemsidor så får ni maila in. Mm. Vi älskar hemsidor. Gör gärna det. Och om yes. folk vet bra appar så får ni gärna maila till mig. Ja, Carl ja. Älskar appar, älskar appar jag. Har ni någon bra har ni någon bra app då kan vi säga? Går vi till det? Eh, Ja, mitt bästa saldo. Bästa appen du har. Den, var ingen kul mapp. <går> mapp. Mapp. <går> jag sa, nej, skitsam. Ha, vilken är den bästa appen du har? Förutom den då? Den bästa. iSettle. Oh, har du provat du har den, den en ja, gång. Ja, jag använt den två gånger. Eh, nej, jag vet faktiskt inte. Jag tycker att blocket appen är jävla rolig. Man kan sitta där hur länge som helst. Liksom. Nej, den är jättejobbig. Är det, ju? det är så nej. mycket lätt att bara gå in på nätet. Ja, ja. Det är, men det är gött det är ofta man kan ju hemsidor tycker jag. Det är inte så... jag tycker att jag har hemsidor ofta på iPhone när är ganska jobbiga att navigera på. Alltså, vissa känns mm. är bättre ändå. Ja, men ofta när det finns sådana sidor också som är anpassade till iPhone så att det kommer upp en annan sida. Jo jo helvete mm. nu har ju min bästa app då. Det gillar fan inte jag. Då brukar jag inte ta så att det blir originalsidan på iPhone. Mm. Jag gillar inte mm. det där med anpassade. Mm. ja nej ja precis. Man, man blir begrevet eh, hindrad. vad Om man, ja. ja, man vill inte sitta som att man är på någon jävla wapsida eller? <laughs> Nej. Precis. Man vill ju utnyttja Nej. sin iPhone till sin fulla potential, exakt. Ja. Exakt. För man kan nämligen kolla riktigt jämt sida. Synd att inte flash funkar på den. Ja, hur tråkigt. <laughs> det är tråkigt. Samstör alltså. Vad vad hade du för app då sorry? Runkeeper. Ni motionerar ju typ noll så ni vet inte ja. vad det är. Fett. Nej. Kan man den... gå med? Va? Kan man gå med? Ja, om man sätter på den så svävar telefonen brev så har man den i koppel. Vad är med honom? <laughs> <De> vad dåligt <laughs> Jag vet. Nej, man sätter igång den och så får man se vart man varit ute och motionerat. Så kan man ställa in vad man gör och så visar den hur mycket förbrända kalorier och den håller koll på tid och grejer. Jättebra! Aha. Gratis också. Ja, okay. Skitbra! Cool. kan man spara allting. Så man ser vad man har motionerat. ut på Facebook. Och... Ja. Ska vi köra vidare på frågelådan? Eller? Ja, det ska vi. Vi kommer alltid ifrån det. Ja, ja. Ska vi köra mm. dig då? Antar jag. Ska vi köra mig då? Jag svarar på frågorna. Ja. Har du frågor eller? Nej, kan ta Ja, Du fick det. Gött. <skratt> yeah. Katväs gamla frågor från förra avsnittet. Ska vi köra mig nu istället för Larsson? Ja. Mm? Kul grej om, om Katteve. Om man googlar fylletank och går in på bildresultat. Ja. Så får man upp en bild, hennes Facebook-profilbild då, där hon sitter och hulkar i sig, vad jag bara kan anta är såhär hjälpt sin eh, tre liters eh, box. box. <laughs> eh, var, var, varför, varför är det på det? Varför kommer hon nu på vår bildvisning? Hon gillar oss på Facebook, antar jag. Ja, <laughs> vi gillar men... Henne. Ja, men vi <laughs> smörar. Vart fan har vi? Jag har på <laughs> oh. efter mejl. Fan, är det det? Och så Karls Mac håller ju på att ge sig nu Efter typ 40 år så han har typ ja. hälften av hans inte <laughs> fungerar ju liksom ja, så, så det tar ju man, tid där. nu, ja mitt, mitt sa jag den här syskon? Nej den gjorde jag inte, jag min, dator, inte min dator, min Mac-dator Den hade börjat dö det Den håller på självdörren nu <laughs> ja. Liksom F7, 8, I, K, Komma Och Kommand-knappen funkar inte mm. men vi får ju Det är som på en rad är ju så. Ja, precis. Vi får säga att den här är ju, den är ju gammal. Därigen. Ja, 6-7 år gammal. Mm. Så att eh. vi vill inte ha några Mac-haters här. Och nej, nej, jag älskar fortfarande min Mac. Ja. Ja. det är bara lite svårt att använda. Även ja. fast hon måste slå den till sånt här. Det kan ju ja. vara därför tangentbordet har börjat ge sig också. Ja, kanske. Kanske. Men, och sen så funkar inte höger- och vänsterpilen. Funkar nej. inte. Men upp och ner funkar. Uh. Konstigt nog. Jag fattar inte vad hände där liksom. Ja. Jag har fått en stroke. Ja. bara flama på ena sidan liksom. Det är okej. du. Okej. Nu jag svara på frågor. Det är så jobbigt att läsa mejl samtidigt som man ska prata. Men du fick ju beröm för det. Ja, det fick jag ju. Ja, vad är vi för relation till varandra? Ja, dig träffar jag ju på gymnasiet. Första dagen där kände jag genast att jag klickar. klickat. Ja, liknande i samma klass från första dagen. Jajamän, då hade han långt hår och... Så här, ja. Så ja. tufft ut. Så tufft ut, ja, ja, precis. Jag kan Nitbälte. säga att på den här tiden, på, äh, på, på den här tiden, mm. då hade jag ju jättelångt hår. Mm. Inte jättelång hår. Men Nej, det gick hade, ju inte ner till röven, men det var ju långt. Vi gick ner till brösthårten, tror jag. Ja, precis. Så det var långt hår. Ja. Det, det klassar jag som långt hår. Äh, svart, black metal på den tiden alltså. <laughs> cool kille. Ja, absolut. Och jag fick lite känslan av det att du var lite mognare än vad du faktiskt är. Alltså? Ja. Han verkar mogen, men det var han inte. Ja, nej, precis. Det kom ju fram. Han senare. verkar som en seriös kille. Ja, jag vet inte, det känns som att han liksom tänkte så här: Nu är det gymnasiet, Nu ska jag vara lite mogen, och sen så bara. Nej, jag skiter i det förresten. Tror du att jag försökte vara det först? Nej, men liksom att hade, man hade den känslan när man börjar gymnasiet, som att det är en ny, ny start. Ja. Och då kanske man känner sig lite äldre. Och då ja. var man sån första dagarna. Men sen så bara gick det tillbaka i den gamla... Nu ser men det ju... var nog lite spänt i början också. Ja. Men, men det var ju för... nyklass och skit. Man vill inte vara den som blir mobbad första och allting. Och sen då man kör till hela gymnasietiden så ja, precis. Som vi andra blev. <laughs> ja. <laughs> okay. Nej, men för att jag och Erik, vi känner ju varandra sedan innan. Mm. Och, och så... Han sa han någonting. Och du sa, ja, är det mogna klubben det här eller? Sa jag det? Ja. <laughs> och då tänkte... Ja, det känns inte som mig. Verkligen. Men det var det som liksom så här... Jag tänkte, aha, han är liksom så här lite... Ja, vuxen. Så bara, nej, var han inte. <laughs> Men vad, då kan du singla över till. Eh, nej. Nej, nej, nej. Okay. Tänkte till högstadietiden? Ja, ja, ja. Vi göra en snygg invävning där. Ja, för vi har ju ingen koppling, för det gick vi igenom på mig förra veckan. Ja, precis. Det känner vi ju ganska var. kort. kort. Ja, på högstadietiden så var jag ganska tuff. Mm -hmm. eh, Nitbälte <laughs> hade jag. Eh, Siddviches frisyr. Eh, töja örat, så här trasiga kläder, mycket mm. hål i jeans. Det var, var lite punkrockigare. Ja, mm, nice. Mycket ja. Great Britain flagga. Ja, mycket Stor. Union Jack. Mm. Mycket säkerhetsnålar eller? Ja, mycket säkerhetsnålar. Det är i alla fall grejer med. Säkerhetsnålar till brudar som säger så har satt en en snål i kinden. Ja, det är inte så jävla nice. Hur köpte det på en skala? <laughs> ja, jag har satt i säkerhetsnål i örat ett par gånger. Det var ju också jävla idiot. Vad <laughs> ja, gör man sånt? <laughs> <laughs> Dum i huvudet. Jävla barn, vet du. Hävda sig. Ja. Samma som ni, Jag gick i skuffet. Nej, skitsam. Det kan vi ta nästa gång. Då tar vi det nästa gång. Det blir oh. en... Eh, ja. ja, men kör en fråga till det. Okej. Okay, äh, sysselsättning. Vad är det för sysselsättning? Nej, Nej. Nej. Men du har ju haft lite kul grejer jag ja, har varit lite mångsysslare ja jag, har varit, ja, jag har satt upp tält Och så har jag varit fotograf Fast nu fick du låta låta ja Det känns som att sätta upp tält där Med en viss En viss annan bekant ja Kan ju ha resulterat i en del skratt ja. Ja, ja, fan det var ju det var roligt Det var ju jobbigt också Det var ju mycket, mycket regn Mycket mm. stå och blåsa, mycket mm. vara helt jävla genomblöt Mycket jobba, 14 timmar kanske Mycket mm. tunga lyft eller? Ja, jag förstörde jag handledarna ännu mer. Mycket. Så här, tunga balkar på tornen. Alltså, ja, det är så. Eller ja. hade du inte stålat då? Nej, jag hade gympaskor. Ja, bra. Äh, smörgåsmagarin. Mm. Ja, nu jävla blir smörgåsmagarin. För att eh, jag bor ju tyvärr fortfarande hemma, eftersom att jag, som jag tidigare nämnde, inte har någon sysselsättning. Mm. Hoppas bli ändring på det ganska snart. Eh, men och då har mina föräldrar, eftersom att eh, de är 50 plusare. Kör lätta då mm. um, Vilket jag inte uppskattar Varför inte det? Jo för att när jag tar ut det från kylskåpet så vill jag att jag ska kunna smöra med det <laughs> ja. Det är lite det som är poängen med smör Men, men köp så här flytande smör då fan? Flytande bara spruta. margarin vad man spruta på Jag har haft <laughs> den tanken men det känns lite äckligt Som att det griner igenom Ja lite. Ja. Ja. För att om man har ett färskt bröd Och har hårt smör Då har du ju liksom en klump med bröd sen. Ja, ja. Det finns bara kanterna kvar på brödet sen Och om du ska smöra knäckebröd då blir det liksom så här... <skratt> Falu rågrut, det är ju rutigt. Du ska ju ha in det emellan här och det är fan asjobbigt. Så jag sa jag vill ha lätt och lagom nästa gång. Och nu då i veckan så har jag öppnat det här nya lätt och lagom och Bara plockar ut det direkt. Och det är lika förhjuligt? Nej, det är så mjukt och fint. Det är bara smeta på. För du sa väl att du hade bryggottsinskott? Ja. Och... Våran kompis, våran vän, Jakob. Mm. Han reagerar ju på detta också. Ja. Med att han sa... Han visste, Tycker inte du att det är väldigt hårt då? Sade han han visste precis vad vi var ute efter. Eller hur? Ja. Precis. Det alltså finns alltså fler än mig. Du är, är konstig, Larsson. Men jag vill ta man upp man ett annat Det Man jobbar problemet. Vad fan... Jag vill för 500 gånger idag ta upp USA Aha. För i USA Där har de ju en fantastisk produkt som heter I can't believe it's not butter Heter den så? Den heter så, ja Det är jävligt Jätte långt namn Det är, Ja, precis <laughs> Och den kommer i två förpackningar En ganska stor Och en hink <laughs> eh, Hur stor är hinken? Den är som en liten liter. hink alltså, den är Typ stor. som en turkisk yoghurt? Större Större. S Sylt Eldoradosylt Eldorado-sylt. Ah, det är mer som... eldorado <laughs> Ingen Käft. lyssnar på mig. <laughs> Tänk en stor målarfärgsburk. Jag får skita alla mina frågor. Men vad fan, jag vet <laughs> inte vad det är för något. Kanske därför. <laughs> Nej. Nej. <laughs> ja. är den. Jag får fortsätta. Ja. Stor <laughs> är Kanske typ två liter smör. Men att, att det kommer en hink säger ju en del. Mm. Ja. Och den är så här... Smaka smör. Men vad Nej, är det för något? Ja, jag vet inte. Vegetabiliska oljor och grejer. Precis. Och man tar det, det, det är mjukt och fint. Och mm. man bara smetar på det. Och det smakar smör. Och man bara vet att för varje tugga jag tar här så får jag cancer. Men fan vad gött det är. Och vad lätt det är att smöra. Men så är det väl precis. Och, med... preci och det, det, det funkar att ha den här stora hinken. För det håller hur länge som helst. Ja, oh, yeah. Jag har hört det här. Ja. Jag vet inte av vem. Nej. Men margarin. Är inte det olja? Härskenolja. Så här. Ja. Som, jag har också hört det Som är blekt. För att egentligen så är det grått. Eller? Jag vet Är det någon mer som har hört det här? Ja, men jag, vet, ja, jag, vet, jag, jag, jag vet. kan ha hört det från dig. Jag har så hört att, skillnaderna, men jag vet inte vilken av dem det är. För, för att margarin är liksom det som blir kvar, typ, av raffinaderierna, heter det mm. man. Ja. Och så det är grå jävla äcklesörja. Jag Tänker inte på ister då? Nej, det gör jag inte. Men skitsam, jag är inte säker på det ämnet. Så Nej, det, är det, det, står ju, det står ju på förpackningarna också. Vi fick ju som sagt ett svarsmejl från Katvin När hon berättade om varför hon var intresserad av det här med. Ska vi inte dra det faset när Kala köpt sin? Nej, men vi kan lika ta det nu, tycker jag. Nej, men det är super Men jag, alltså, jag kan bara nämna, det var ett jätte långt mejl och ett ja. fantastiskt Ja, det är lite jobbigt att läsa upp det. Du kan, dra, kan ju nå... dra ditt mejl, kan jag. Lätta. Mm, det var ju 50 plus, det var ju stämde perfekt in. Men Becell Ja. det tyckte inte jag stämde in om det säger att det var typiskt studentsmör sånt. Med dela billigt eller? Är det verkligen det billigaste? jag vet inte, men det är ju, för det är ju där har vi ju kolesterolsänkarsmöret ja. för gamlingar. Ja. Ja. Min flickvän berättade att hennes eh, mor och far, ja, så heter det, föräldrar har det här och kallar det för bäckerell. Becquerel. Oh, nice. Bäckerell. Ja. Och de säger också att de ska åka till Coop och handla. Coop Co och köpa bäckerell. <laughs> Ja. Nej, pappa kör det. Ja. Uh, för att sänka kolesterol så det det har är ju mormorfar också. Det är samma som människor som ser LLs, det vill Ja men det hette heter ju så förut. Ja jag vet. Mm. Men det är inte så längre. Nej. Fast det är samma som jag. Men det är inte alls samma sak för det har aldrig att bäckerell eller? Nej. <laughs> nej <laughs> det vet ju inte det i och för sig. Det kan ha gjort det. Fan, men det men känns inte som att det är, det är det känns som att Becel är inte så jättegammalt i Nej, det. det är när alla viktväkta klubbar sånt börjar komma igång på det. Ja, eller hur? Typ runt 2000-talet kanske. Ja kanske När det börjar bli så stort. stort Ja när det börjar sälja liksom När folk faktiskt börjar bry sig om så Sin de kropp det, typ. det märkte man ju inte på backstage i fredags Nej fyfan <laughs> Jävla valar alltså Fyfan Ja det var också det Är eller då? en skola Okej okay. Typ Fortsätt, reklamskola Ja vad, vad är grejen med jätte Nu snackar vi jättetjocka tjejer som har fyra storlekar för tajta kläder på sig. Nej. Inte ens jag har så, så, så, så tajta kläder på mig. byxorna går in i röven. Det. det är inte nice. Nej. Och det väcker sig överallt. Och så är man nere på backstage rockbar. Där det är ganska Men frågan mörkt. frågan är Vänta, du stört? Där det är ganska mörkt. Och de flesta har mörka kläder på sig. Mm. Så kommer hon störst av alla i tajta, för tajta, vita kläder. Hon lyser ju upp som en sol- och lik den sol så går det inte att kolla på henne utan hon må dåligt. Får ont i ögonen. Ja. Mm. Alltså hade du stört dig mindre om hon hade gått i en säck? Nej men hade hon haft säckiga kläder på sig så hade jag nog inte, jag inte tänkt, som fanns tänkt där på, på det under... så mycket. För det är ju äckligt hon när det Hon kanske alltså. upp sig bara. Ja, det är ju, ju jävligt konstigt alltså. Hon kanske är nöjd. Att Eller så kanske hon har dem på sig som en motivation för att snart passa in i kläderna. Jag tänker så här, hur, hur, kan man, hur kan man få sig själv att gå till en sån nivå att man är så jävla fet? Jag undrar faktiskt hur hon kom in i en ens. Men alltså det steget att man inte inser att man blir tjock. Ja, ah, jo men liksom så här, ja, men jag jag väger 180, det spelar ingen roll om jag väger 190 om en vecka. Det måste ju vara att de var feta när de var barn. Ja, eller? Mm. Men sen tänker jag vad är det för föräldrar då? Sen, jag tänker att om ett barn är det fet när den är liten och det är ju bara föräldrarnas fel. Det här ska jag ta över från dig, fortsätt. Det är bara föräldrarnas fel. Ja. För att de ger barnen sån mat. Ja. Och då tänker man att barn som är smala det är också föräldrarnas fel. Det är, det är ju bara föräldrarna som påverkar av hur mycket ens unge ska väga. Ja, det är ju mycket ämnesomsättning och hur mycket barnet rör på sig. Man rör ju på sig ganska mycket i skolan så när man är ute och leker liksom. Ja, men om en unge bara... Fan, jag kan få godis? Nej, jag får mm. godis. Men det är väl också mycket vad liksom bara gener. Mm, ja, det precis. kanske det är också. Jag, är ju, jag äter ju ganska mycket. Jag äter hela ju, tiden. Jag, men, jag äter ju vad som helst ja, hela tiden. Och man, man går ju aldrig upp i vikt. Nej. Jag äter också ganska mycket hur jag vill. Och jag håller mig ganska bra. Ja, i ja. i jo, precis. Vikt. Och jag är ju inte fet. Nej. Nej. <laughs> jag är inte smal heller kanske. <laughs> Men, Men, jag tänkte gå för, in på det här. För vänta, jag, du kan, nej, chef, Det här är mitt nu. Nej, det här uh, är mitt nu. För, ja, så, för, att, för att ta över det här med, med det. att. <laughs> med föräldrar som tvingar på sina barn, eller liksom styr sina barns uh, kostvanor. Ja, det, jag läste en artikel om det jag kommer referera till som ett nuggetsmongo Mm -hmm. För när hon var två år gammal Det här var en eh, ja. artikel om en 17-åring I England tror jag det var ja, det är en Jättebra grej att ta som det är inte alls bättre än mitt <laughs> Så när hon var två så började hon få McNuggets Serverat eller liksom av föräldrarna hela tiden Och nu då så är hon 17 Hon hade åkt in på sjukhus För hjärtattack ja. led av anemi och Och, och, och ja, Något mer För att hon kan bara äta McNuggets Nej, det är, för oss är ju köttmord Men det är helt oväsentligt nu Men när hon säger efter en hjärtattack att Det var sjutton också var ja, ja, och doktorn säger ah, men Du kommer dö Om du fortsätter hjärta Du nugg. kan säga att kött är mord eftersom att du har skinnprodukter Då är det inte samma då är, då, är då är ju Karl mm. väsentlig käft, Han är ju Du är ju konstig käft. Du resonerar ju som en tvätt Hanske <laughs> men alltså När, när, doktorn, när doktorn säger eh, Att man kommer dö Om man inte ändrar sin kost Och man bara Nej men jag kan bara äta märkt nuggets Ja men gå och dö någonstans Det jävla äckel ja. kostar inte pengar för oss andra Men gör hon det Ja Som tur är så bor inte i England Men det finns ju sånt folk här i Sverige också mm. Men vad är det för föräldrar då? Ja Seriöst Fatta vad dyrt det måste vara 15 år Av nuggets uppväxt Fatta vad dyrt Ja, Eller? Och, det och det värsta var att den här tjejen var inte ens tjock liksom. Helt ja. plötsligt bara bäm hjärtattack. Ja, gå och döda. Fitta. Ja, lite så. Den svagaste länken ska liksom skäras ut så tidigt som möjligt och hon är ju tydligen skitsvag. Ja. Vad du så, vill säga. Du alltså, nu är grymma jävla punkt nu. Nu ska vi se. För det här. Jag ska, ska prata om Karls Penis. <laughs> Ja, okay. jag, jag tänker så här För att du, nu säger du att Jag är inte smal men jag är inte tjok eller någonting för då, eller vad tycker du? Nej, man skulle kunna säga att du är Lite kraftigare än oss, men det vill man ju inte säga För om man säger att någon är kraftig så betyder det att den är tjock Men man vill inte säga det ja. Ja, precis. Men då vill jag komma fram till Att det finns, här är sådan här slutsats jag ska komma till snart ja, igen. Att det finns två olika Sorter kraftig okay. Det finns den sortens kraftig Som liksom är Proportionellt lite lite större. Men som man samtidigt kan tänka sig att den här personens penis. Mm. Detta gäller då bara för män. Ja. Eh, Jag är. Liksom lite större. Den har en stor penis och har därför en stor kropp. Och så ja. stora händer så är du vet ja. Ser du? Ja, precis. Ja. Men sen så finns det de som är större än en. Och, och som man tänker att den har en ganska liten penis. Då är det den andra sortens kraftig, en tjock kraftig En Eller? <laughs> det vet jag inte vad det är. Men ja, det kan, jag, tänker, jag tänker att det är samma sak. Ja, ja. okej. Okay. Ja. Jag tänker så här. Gör jag något slags sens här? Jag, jag tycker, ja, lite grann faktiskt. Man brukar alltid säga att folk har stor kuk beroende på om de har stora eller små fötter. Mm. Jag har inte så stora fötter. Jag, jag sitter inte här och säger att jag varken har säger... en stor eller en liten kuk. Det verkade som det när du sa att. Eh, Nej, det, med, det kändes mer storkuk. som att han försökte dementera den här grejen med att stora fötter betyder stor kuk eftersom att han inte har så stora fötter. Ja, precis. Nej, det var inte alls precis det Nej. du sa. Vad var det? var tvärtom eller? det du sa. Skit, fortsätt. Ja. Ja, och, men jag vet inte hur jag ska förklara det här heller för jag har inte så stora fötter. Nej. Men, men, du, säger, men. Du, du, säger, du säger att det känns som att jag har en stor kuk, är det det mera? Ja. Ja, okej. Okay. Mm. Vad, vad tyder det på då? Nej, alltså, du Att Anton är lite homosexuellt lagd. Att jag har, lagd, stora va? händer. Nej, men du är lite större än mig i alla avseenden. <laughs> ja, kanske. Hur tänker du Larsson då? Jag känner av ja, henne, han kanske också har en... Proportionell penis. För Larshan sin... <laughs> är ju inte så stor överhuvudtaget. Han är ju kort. Inte kort. Och smal. Men du, men du är ju kortare än oss, båda två. Ja. Både Och, Och du är smal som fan. Ja. Ja. Ja. Vad tänker du då? Och jag, har, tänker jag, att... jag har inte. så jag har, jag har varken stora händer eller fötter. Jag tänker att han har en penis som är proportionell till sin kropp. Vad är det då? Jag vet inte. <laughs> Förmodligen mindre än Karlsson det det så, så... Med tanke ja. på att Karlsson är större Då behöver den precis. också vara större För att vara pro äh, proportionellig Men du har ju sett min penis Anton Jag har också precis. sett min penis Larsson Ja Den ser stor ut Jag <laughs> <laughs> <laughs> okay. okay. har ju aldrig sett en erigerad Så jag vet nu, ju inte nej. Nu får vi fan gå vidare Och Jag tycker det var ganska intressant ämne då. Eller hur inte så skäms Speciellt eller för att vi pratar om att din penis är stor. <laughs> men vad, vad, Larsson, vad tycker du då, Anton? Va? Vad tror du om Antons penis här? För du har aldrig sett min penis. Jag, nej. nej. Nej. Jag har sett den. Alltså, men... Det är inte så att jag bara, mm, nice. Utan att... Det tänkte så man, lite man, mer. Det är uh. så att man kollar så här. Utan man håller snegrat. Typ. Nej, men det känns som att du har det kroppsspråket också. Att du sitter gärna med breda ben- när du står upp sätter du gärna ner händerna i fickorna du för tänker att lite liksom så. rikta ner blicken. Det var ju ett smart ja. tänkt faktiskt. Och då du, liksom, ju... då, det visar ju jävligt snabbt att liksom, ah, kolla ner här liksom. Det... Och då säger ja, du, vad, du ser vad, menar den, vad menar du då? Du, att jag du har ser en... den genom byxorna så den är inte liten liksom. Och bra, den gillar jag. <laughs> kolla vad han, han bygger upp här. Ja. <laughs> han bygger upp. Och du vill gå vidare, det är jävligt. <laughs> <laughs> jag, jag, jag sitter ju ofta med, med benen i, i kors här. Ja. Du, det är ju inte du heller. Men du, sen, du, du sitter också alltid du, brett ja, med benen. Men du har ju byxorna vid knäna så det spelar ingen roll hur, hur? du sitter med benen. Kuken nu ju framme ändå. <laughs> Om man kollar bakifrån min är ja bara min pung. <laughs> ja, <laughs> men, ja, mycket häng har jag ju. Ja, väldigt mycket. Jag är ju snygg för fan. Man måste visa en bra sida. måste framhäva de bra sidorna. Mm. Mm. Men... Hur ska vi gå vidare på det här då? Jag vet inte riktigt. Ja, vi kan komma... ja, det känns som att våra poäng är ganska framlagda eller? Ja, men Larson, han, liksom, han är ju liksom, han är ju liten och smal. Fast ändå inte, han är ju inte jätte liten och inte jättesmal. Nej. Och så muskler och sånt har han ju. Ja, alltså, han har ju inte muskler, men de syns. Mm. Fast ja. han är så smal. Det är, det är ju det är vi om förut att ja. vi har lite så, man känner sätt, jag, att Din liksom. penis syns ja. ju. Ja, det är klart så fallet, syns. Nej, det, men jag, det, det, det, det är ju han, en grej som sticker ut från Det känns ju inte liksom. som att han skulle ha en liten penis Nej, jag tycker inte det, det känns ju som att tjockisar har Ja Och vad händer om en tjockis banta ner sig? Får han en stor penis då? Jag tror att, nej Jag tror att, nej jag tror inte Hur, hur, hur bestäms det, det, det, det, det? är nog en liten illusion också, tror jag Om man ser liksom en stor mage som hänger ut över buken Så blir man ju lurad och liksom mm. Att det har en egen liten grotta där typ. Jo, ja, jo i jo för sig. Ja, att, att fettet liksom har krupit ut. Ja, precis. Runt, runt omkring. Ja. ja, precis. precis. Jag tänker på han killen, Asiaten. I Hangover. Ja, ja, han ja, har en liten ja. penis. Men han har också väldigt, väldigt mycket könshår. För att var asiat. Tätt det. Nej, men har inte alla Asiater liksom det? Har de det? Puff! Fan, uh -huh. jag, jag skulle de se är ju, det, jag de är ju som... Fan. Jag, jag tänker så här, att ni som lyssnar, hur... Om ni lyssnar på våra röster Hur Vem tror ni, vem tror ni har störst penis erigerad av oss ja. mm. om, man för, om man för sig Om man liksom ska ta det på Bara språkmässigt Ja. Hur man pratar Precis att, att Om man lyssnar på var röst Känns det som att någon av oss har en stor penis då Då får ni jättegärna mejla in man. Mejla in ja. detta så ska vi ta ja. upp det i nästa Ja det tycker jag Röstmässigt du, ta, så, störst penis Så tar vi upp vinnaren också Av erigerad penis <laughs> Mätning på gång ja, Linjalen kommer fram där Linjal är det. bara 30 Ja precis Men jag har 40 cm <laughs> linjal hemma Det får gå nästan <laughs> ja. ja Har nog med på dagens skanna? Ja har, har ni hört om vindkraftverket i Göteborg eller? Nej vadå Det är ett vindkraftverk som ska generera el Till vad det, en tredjedel av hushållen i Majerna Mm -hmm. Och så var det en omröstning Där, det, där de frågade i GP vad, vad vill ni att den ska heta Maila in svar liksom, Och så la de upp i en poll ja. Vet ni vad det blev Nej. Big Glenn <laughs> jag, Big Glenn ja, Och jag såg det här Och jag smsade farsan direkt För han bor ju i Göteborg ja. Och så ja, det, det här vindkraftverk och Big Glenn och, Stämmer det ja, ja uppenbarligen Det är ju hysteriskt roligt och döper det till Big Glenn Brukar... De hade du fått Glenn Hussein på en kommentar där också. Jag tycker ju att det är underbart. Men det är ju inte bara min förtjänst. Nej, det är ju alla var i Göteborg. Jag tycker, jag tycker att min... Jag brukar ju kalla min penis för Big Bang. Eller Happy Meal. Eller Big Tasty. Eller Big Mac. Det är väldigt mycket Big. Nej, man. Ja, det var ja, det, det. Jag ville ta upp en grej. Ja. Och sen vill jag prata lite om film. Och sen är jag klar. Men... Mm. Krister i P3. Ja. Mm. De hade ju en bröstspecial i veckan. Okay. Ja, det är jag inte på. Fan, Nej. SMS, inte för det då. <laughs> Nej, men det finns fortfarande ute på hemsidan. Ah, när ja. folk har skickat in sina bröst. Nice. Nice. Eller? Ja. ja. Eh, och liksom folk bara skickar in sina bröst. Ja. Men det är inte det är konstigt inget, när killar inget, skickar in. Men det är, det är då... inget ansikte eller? Nej. Nej då är det ju ingenting. Då är det ingen som kan kopplas liksom. Så ska vi uppmana alla att skicka in bröst till oss också eller? Tycker jag. Och kukar också. Ja. ja. Så ja, tycker jag. Mm. Kör. Hur fan. Bästa brösten och bästa kuken får en t-shirt när de kommer. Ja, <laughs> nice. ah, visst. Lätt. Ja. Ah, jag tycker att, inte för att det är så äcklig idé. Nej. Det är. Nej, det nej. är ju en lite kul grej. Mm. Ska man lägga. Nej, inte lägga ut den på hemsidan. Det kanske blir lite fel. Man kan säga om man vill att man ska lägga ut den på hemsidan. Ny Men. programpunkt. Veckans utmaning. Ah. Ja. Ja. Varje vecka kommer vi ha från och nu kommer vi ha en utmaning där folk ska göra någonting för att få någonting. Mm. Ja, mycket smart. Jag nice. i det här fallet t-shirts. Ja. Igen. Mo mot vi kommer, intima kroppsdelar. Kommer, Nej, fast det kommer finnas bättre priser sen också kan man ju säga. Ja. Men vi, vi, vi testar då. Mm. Vi testar punkten så skicka på nu för fan. Alltså, vi, inte, vi, vi, vi vet att ni lyssnar. Ja. Nej vi vet inte skicka huvudet. Nej. Det är inte det som är grejen. Du har ju flickvän och grejer. Ja, alltså, jag, jag, vill ju jag vill ju göra att det ska vara samma så här fina grej ja. som, som det var i Christer. Ja, ja. Och inte någon pervers grej där det sitter tre kilo och skickar Det, bröst det är fina orörda på något sätt. Ja. Ja. Men. ja. Lite oskuldsfullt sådär menar jag. Det var bara en tanke. Mm. Nu vill jag snacka lite film. Har ni kollat något film eller? Ja ja ah, fan. <laughs> ja ah, det, det, det, det känns som att du får ta upp din film i och med att du har sett en film vilken film och vilka filmer har du sett Eller eh, du jag har kollat på bland annat Hunters eh, den nya Harold Kumar filmen oh. eh, så har jag har sett kollat om två filmer och det är The Girl with the Dragon Tattoo den ah. nya och eh, The Social Network mm. Mm. och jag kollade social, social Network för jag ville se Rooney Mara får ni du med i den Dem. Som är med som jo, spelar hon, Lisbeth Salander. Är, hon du tycker det är söt va? Eller? Nej. Nej. Eh, hon spelar alltså Lisbeth Salander i The Girl with the Dragon okay. Tattoo. Och jag ville se liksom hur hon är när hon pratar normalt. Oh. Och det känns ju som att hon har fått en stroke någonstans mellan Social Network och The Girl with the Dragon Tattoo för Okej. Okay. För att det, är inte liksom, det är inte bara låtsas svenska hon pratar utan det, är ju, det låter ju Allmänt konstigt, hela rösten, allting. Mm -hmm. Som att hon har, har något munnen full med liksom grejer. Hon kanske förväxlar oss med danskar. Som har munnen full att... med pulsi. Nej, jag, jag tycker att det är danskar tycker jag att de har klump klumpgröt i halsen. Ja, de? det går inte att höra vad de säger. Det, mm. Deras är språk det. är ett talfel. Ja. Liksom. Det, det är det också, att danska barn det tar längst tid för dem att lära sig prata Ja jag tror fan ah, Fan det. vad konstigt Du är ju bara, är bara liksom gutturala de, ljud Ja de det har ingen ju, Man använder ju inte tungan De säger ju ingenting nej. Det är bara ah, de, alltså, sen... de... Det är mest <laughs> det är bara... Pulser också lägger de in ibland <laughs> För det är gött med pulser Nej Nej Långa och röda och sen, nej, Jag har faktiskt inte sett uh, The Girl with the Dragon Tattoo än Jag kom över den här i veckan Ja. På skiss kvalitet Så jag tänkte att jag ska sätta mig nu nästa vecka mm. Och en annan grej som är större Som jag inte tänkt på innan är att Hon har en gaspis ja, Det har man ju inte i Sverige Nej, det finns ju nästan inte i Sverige Nej. Inte i privata USA Det är inte många som har Det är bara såhär mästerkockar -typ som vill ha det Ja. Mm. Det är klip, Men det är ju bra också Det är snyggt mm. Jobbigt när man exploderar bara Vem det varje dag Ja, jag vet mm. Jag Lars, Larsson kollar på Real Steel ja Karl trodde att den skulle vara skitdålig. Jag hade den, men han eh, han Det brukar bli som man har en sån inställning så han blir det det var bättre än vad man Han blev lite vänd blev. Han, lite, blev han? Jag tyckte den var lite cool. Nej, ja, nej, det tycker jag inte. Den var tuntig och dålig. Men samtidigt är ju bra. Nej. <laughs> alltså, nej, det tycker jag inte. Men det, jag, jag stödde mig på den här ungjäven. Ja, ja. Men jag skulle dansa med den jävla roboten ja. och jag tyckte det var så tuntig. Men det är ju Wolverine för fan. Ja, jo. Hugh Jackman är en bra så sätt. Första gången jag har rätt på ett namn. Eh, men det är tråkigt att se att de gör sådana roller. Ja, det är ju lite nedgånget för honom mm. om man jämför med vad han gör annars. Ja, tycker du? Men det var... Nej, jag tycker ändå att de var bra faktiskt. Okej, vad är bra? Jag vet Jag uppskattar... Dialogerna var väl kanske inte så jävla kul med tanke på att det var Hugh Jackman och ett barn med en robot. Nej. Men... Eh... Det var ju schysst du liksom boxningssynpunkt och bildmässigt när man jävligt snyggt jord Men kan tänka kan ska, det är ju väldigt orealistiskt när det kommer aldrig att hända så. Det Kommer det aldrig bli coolare bara robotar det tänker på till på några loss när det var kort med robot wars på tv liksom. mm -hmm. Ja, det kommer aldrig tidigare. Det var det tufft. Det var soft. De maskiner som hackade i hela Ja, jag såg i alla fall Harold and Kumar då. Den här tredje. Det, det, såg, jag såg, jag Christmas. Såg, såg den i morse. Jag har inte sett en enda Harold and en Kumar-film. men jag hatar de två! Jaha. Oh. Okej, okay, men vad tyckte du om den <skratt> <skratt> Jag tyckte att det var mm, ungefär exakt vad jag förväntade mig av mm. en tredje utav den. det var inte speciellt bra. Det var lite kul. För grejen är att nu sku, nu det är det ju en tredje film också. Mm. Och det märker man ju på hur de har lagt upp det. Jo, men de skämtar ju med det konceptet. Ja. ja, för att ska hoppa ut grejer och själv. Ja. Men... Neil Patrick Harris. Han är ju så rolig i de filmerna. Ja. Han är ju så dum i huvudet. Jo, jo. Ja. Det är typ det som är kul. Mm. Men jag tänkte också på han som spelar Kumar. Ja. Jag vet inte vad han heter. Inte heller. Men han är ju med i How Match Mother. Ja. Där är han så värdelös. Mm. Helt hela Där är även pistolig. Neil Patrick Harris är Barney. Barney. Ja. Så de är med bägge två i How Match Mother och eh, ja. Harold and Kumar. Mm. Fast i Harold Kumar så spelar Neil Patrick Harris sig själv mm. fast nu mellan andra och tredje filmen så har han kommit ut som homose homosexuell In... men i tredje filmen nu så visar det sig att han låtsas bara vara homosexuell för media hysteri och han är fortfarande äh, äh, ett sexistiskt svin. Ja, Harold Kumar. <laughs> är inte du med i en på också eller helt fel med? Ingen, det om... han som är Harold, vad heter han? John Chu. Han är med. Han är med, Han är ju bara en liten biroll. Jag trodde de spelade att personer? Nej. Nej, jag håller med dig. Jag tyckte... Den var väl helt okej för att det var en trea. Men den var inte lika rolig som ettan eller tvåan. Nej, precis. Och så till Newcastle. Vad heter det? Ghost of White Castle. Första. White Castle, det då? Ja, just Newcastle styrde England. liksom. jävligt sugen på ale. Jag har inte Jag bara Jag tänker aldrig se den. Tvåan är ju Escape from Guantanamo Bay. Jaha. Du hör ju titeln, du vill ju se den. Nej, det vet jag inte. Alltså, nej, så fort det är här och kommer in någonting så bara skit jag i läsa det. Jag Nej, men jag och Karl vi kollar ju Real Steel där och så kollar vi um, Hostel 3. Åh, oh, okej. Okay. Vad jag vill höra om det här. För fan jag hatar Hostel. Hostel kan gå och dö. Eli Roth borde skjuta sig i munnen. Men alltså, tycker du att den är... <här> <här> har du sett uh, alla tre? Nej, jag har sett ettan halva. Ja. Äcklig. Så men... jävla värdelös... Piss, dålig, <laughs> skit Jag vill såga sönder Eli Roth Men jag och Carl, vi tänkte ju att Ja men ettan är ju lite läskig och äcklig och så. Den är ju obehaglig Och då tänkte vi att det är väl trean också förmodligen då Ja precis Hallå Anton, <laughs> Anton dog precis typ. ja. ja men Nej. fortsätt så, berätta för, Kolla för, hit annars för, ja. Förra veckan så tog vi ju en eh, Skräckfilm och kollade Paranormal Activity 3 mm -hmm. Och då tänkte vi att då gör vi samma idé den här veckan Fast med Hostel 3 Ja Fast det blev ju inte så, Nej. Man, ja, man, satt ju och, så man satt ju och skrattade åt situationerna istället som var var tänkt att vara läskiga liksom. Fast det är ju inte, är ju inte tanken att det ska vara läskigt. Nej, det var ju det mest råd. liksom, och ja. är det ju tanken. Det så Men. jävla dåligt, så, alltså så genom dåligt, verkligen allting, manus, skådespel, regi, allting. Foto är dåligt. Allting är dåligt. Ja. Fan, omslagen okay. på DVD-erna är dåliga. <laughs> Plaster, plasten i DVD-casen är dåligt liksom. Ja. Allting är dåligt med oss. Det är så värdelös dåligt. Så dålig film. Det är nog fan. Det är nog mitt största hatobjekt när det kommer till Det är så dåligt det är så, så, så dåligt är det Vad han är. Och dåligt. Hur någon kan tycka att det är bra förstår jag inte. Dö. Bra, det är inte så att det var är bara, världens bästa film. Är det inte? Nej, det är det inte. Nej, det är det absolut inte. Men det är ingen som säger så heller. Nej, men det är kanske är någon som säger att den är helt okej. Okay. Och då borde man fan skjutas. jag tycker inte att den var helt okej. Okay. Ettan då? Ha? Nej, jag tycker att den bara var äcklig. Eller, jag tycker inte att den är läskig, den är bara äcklig. Och, Och Anton tycker bara att den är dålig. Den är bara <laughs> dålig. Se klart på filmen också då. Nej. Nej, skit i det då. <laughs> Nej, hey, Jag fick ju lite påhälsning i veckan. Eh, satt och drack morgonkaffe och så knackade på dörren. Och då knackade det på en eh, äldre dam som förmodligen har sålt en gammal barnvagn till mina grannar. knackade de på och frågade, hej, är det du som har köpt... Eh, eller är det ni här som har köpt en syskonvagn? Nej, inte vad jag vet. Det är nog eh, grannarna. för de ja, har två. det är två... till mig och min bror, så. här. Nej, det är nog till grannarna för de har två små barn. Va ba, nej men vad... De sa att det skulle vara dörren direkt till höger efter hissen. Och det är ju här, ja, jo, det är ju uppenbarligen här. Liksom. Det... Men jag har ju inga barn. Då säger hon, är du säker? Vad fan svarar man där? Vad svarar du? Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Jag vet att jag skrev ner det, men. Ja. Eller så är ja långdraget. Ja. Nej, okej. Hej då då då. Och då så hänger jag de här tillbehören på deras dörr. För precis när jag öppnade skulle hon hänga påsen på mitt dörrantag då. Vilket är jävligt dumt med tanke på att jag inte har två barn. Mm, men ja, säger är, är du säker på att du inte har några barn? Ja, jag är väl ganska säker. Eller jag är jävligt säker på att jag inte har två barn i alla fall. Måste... Jag kanske har ett någonstans. Jag måste inte ett jävla namn att gå på. Eller? Ja, eller hur? Hon måste ju veta en fan hon har sålt El, Eller så är det att det är hennes eh, dotter som har sålt sin deras gamla vagn och så har hon fått åka och lämna till tillbehöre Och inte vet inte liksom. Vad Nej. heter då. Det var en kärring hon är väl dement eller någonting kanske. Fan vet jag, dumt i huvudet. Men det, det, var, det var lite kul. Ja, jag tycker. Rundav då. Ja? Jaha. Hej man. Ja Okej. Så hur ska vi, runda av Amen. Amen. Okay. Ja. Hörs vi nästa vecka? Rundav då Vi gör rundav. Ja. Ni, ni får följa oss på Twitter, Fyllt podcast, gilla oss på Facebook, Fyllt podcast maila till... Det heter tank på Twitter bara. Jävlar inte. Oh, det vi visste. vi ja. visst. Det sa jättemånga avsnitt sen. Jaha. Se på fan. Ja. Ja. Och så får ni maila in till frågelådan. Nu när vi har eh, fler tirsdagar i botten. Men det var ju inte eh, frågor, det var ju tuttar. Mm. Ja, men det, har man lyssnat så kan man ju urskilja. Ja, men bra. Mm. Ja. Eh, och så får ni gå in på iTunes och recensera där. För nu börjar det, nu börjar det komma upp en hel avsnitt. Mm. Så... Vi, vi, vi vill ha stjärnor. Mm. stjärnor Och vi lite Och så får ni gärna prenumerera. Hej, mm. ja, toppen. Det var, Det var